בעזרת השם, ספר המידות, המשך, עוד ט. טבע חלק שני בריאות הגוף וחייו וטבעו של אדם הכל הולך לפי טבע וחיי ובריאות אביו ואמו. מי ששערותיו מרובין שלא על פי דרך הטבע, זה עלול לנזקים הרבה ולפגעים רעים מהסטראחרא, סגולתו שיקרא פרשה שקוראים ביום כיפור. השלמה בראותך שינוי מעשה אל תאמר מקרהו, אלא תדע ותאמין כי זה השגחת השם מטבח. לעניין טובות ורעות הבאות לאדם קרוב לדרך הטבע, הכל לפי הזמן והמקום. מזונותיו של אדם מולידים טבע באדם לפי טבעם. חכמים יכולים להשיג בחוכמה דברים הרבה שאין בשכל הטבע להשיג. דע, לפי גודל ידיעת התורה וטבעי העולם, כן נמסר ונשתעבד העולם תחתיו. ולפי כך היו נכנעים האריות תחת דניאל, כי דניאל היה חכם גדול וכל רז לא הניסלב, והיה יודע טבע אריה, והטבע מתנהגת בידיעת התורה, והיא תחת יד הידיעה. לכל הדברים אין חוכמה, או עושר או בנים צריך עסק בדרך הטבע, ויבקש רחמים שיצליח בדבר העסק. על ידי אזכרת שמות הצדיקים יכולים להביא שינוי במעשה בראשית, כלומר לשנות הטבע. אסור להטריח את השם לשנות את הטבע. על ידי התפילה יכול לשנות את המזל. טלטול על ידי הטלטול זוכים לשם טוב. על פי רוב היראים פרנסתם באה על ידי טלטולים. לפעמים הצדיק בא לטלטולים כדי שיבוא לעולם הבא ויזכור כל המקומות שהיה בהם ועל ידי זה יבואו טובות לאלו המקומות. לא בכל מקום אדם זוכה לסגל תורה ומעשים טובים. בשביל זה הקדוש ברוך הוא מסבב סיבובים שיצא זה האדם ממקום הזה למקום אחר. לפעמים נתחייב אדם איזו גלות ונתחלף לו על איזו חולט. השלמה, מי שאומר מסירות על חברו לסוף שהוא מתולתל. טלטול הצדיקים לפעמים הוא לגלות את הצדיק נסתר. טהרה, חלק שני, אישה כשרה מתארת הבית מצרת. השלמה, מי שמנקה בכל עת את ידיו על ידי זה מזכה את ליבו. שולחנו של אדם מתאר לו מכל עוונותיו. צניעות שבאישה מזכה לה לבנים הגונים. מי שמקדש את עצמו ועולה על מחשבתו התפארות, כשישבר ההתפארות ישיג ויקנה התורה. מי שאין לו זיכרון יקדש את עצמו בקדושה גדולה. על ידי קדושה זוכה לבינה. מי שנופל מיראתו בידוע שירתו לא הייתה טהורה. י. ישועה אין עושין נס אלא למי שיש לו מסירות נפש על קידוש השם. השמח בייסורין מביא ישועה, על ידי התבודדות בישועה. על ידי ניסיון עושין לו נס, על ידי צדקה בישועה. על ידי צניעות של אדם מחזירין לו כל הטובות שנטל אדם אחר בתפילותיו. אין עושין נס לנואף. אל תסמוך על הנס כל זמן שאפשר לך להנצל בממון או בדבר אחר. קודם שעושה הקדוש ברוך הוא נס לאדם, האדם הזה נופל לרעה והכל לפי גודל הנס. מי שאינו מזכיר שם עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות. מי שצריך לאיזו ישועה, ישמח את הצדיק. על ידי ביטחון, האדם נפלט מצרותיו. על ידי צדקה, תזכה שלא תצטרך לישועת אדם. על ידי ביטחון, תזכה להבין שישועתך מאת הקדוש ברוך הוא ולא מאדם. גם על ידי אמת תזכה לזה. כשאדם בא לזה ניסיון, ידע, כשיעמוד בזה הניסיון, שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. על ידי ביטחון, יזכה לשמוח בחסד השם יתברך. על ידי לימוד בעמידה, מפר עצת האומות. על ידי תענית, האדם ניצול ממיתה. על ידי ביטחון, יעשה לך חסד. על ידי ענווה, בא ישועה. מי שמתפלל בשמחה, יזכה לשמוח בישועתו. הנס בא לידי אמת. הנס בא על ידי יראה. מי שמודיע דרך השם לרבים, על ידי זה אפילו כשהוא בין הגויים, הקדוש ברוך הוא מושיע לו. מי שמתפלל כל היום, על ידי זה מקבל ישועה. כשישראל דובריה מת, על ידי זה נשפע להם החסד מן השמיים. על ידי הניגונים שאתה משורר, אתה מעורר את הקדוש הוא שיסתכל באומה הזו, שאתה משורר את הניגון שלה, למה היא משתעבדת בך. השלמה השקר מעכב את הישועה כי השקר מגלה עוונותיו כדי שלא ישיעו לו. מי שאינו אומר שקר, הקדוש ברוך הוא מושיע לו בעת צרתו. מותר לשנות כדי להציל את עצמו. מי שנאבד אמונתו ממנו, ילך על קברי ישראל ויספר החסדים שעשה לו הקדוש ברוך הוא. על ידי אמת, הקדוש ברוך הוא פודה אותך מכל הצרות. עיקר הישועה הבאה אין האלה על ידי אמונה, ומידת אמונה היא לפי מנהיגי הדור. כשבעל אדם איזה בושה, יצפה לישועה. על מי שבוטח בשם מטבח, הקדוש ברוך הוא מצילו מכל צרות ובפרט מהריגה. על ידי העמדת דיינים כשרים נתבטל הצרות. על ידי טבילת מקווה נתבטל הצרות וישועה באה. השיחה שאדם משיח בינו לבין קונו, השיחה הזאת נעשית אחר כך גאולה וישועה לבניו. מי ששומר את עצמו מחנופה בא לידי ישועה. כבוד הנס לבוא בעצנע. תשמור את עצמך מכעס ביום שנעשה לך ישועה. על ידי דרושי התורה לטובה יכול להביא ישועה. בשעה שהתלמיד בא לשמוע תורה מפי הרב, אזי גם הרעב של התלמיד, הרע של התלמיד, היינו הקליפות שנבראו על ידי הרע שלו, באים גם כן לשמוע ולנעוק. אבל על ידי שכל תלמיד אינו שומע אלא שייך לנשמתו כנ"ל, על ידי זה בורחים הקליפות ואינם יכולים לשמוע. אבל יש קליפה דקה שהיא קרובה לקדושה, והיא אינה בורחת, אלא כשיש בתורה ישועת ישראל, אזי היא בורחת גם כן. על ידי קריאת הלל יושיע לך הקדוש ברוך הוא מאויביך. מי שיש לו שונאים יאמר כל היום תפילות ובקשות, על ידי זה יושיע לו הקדוש ברוך הוא ואויביו יבושו. כל הבא דבר עבירה לידו ואינו עושה עושים לו נס. על ידי שאתה נוטל עצה מהרב, על ידי זה תזכה לתשועה. כשאתה עוזר לבני ישראל, יועיל לך עצה. על ידי צדקה מקרב הישועה. מי שמדבר לבני אדם שייתנו צדקה הוא מרבה ישועה. קשה לאדם להשיג איזה תשועה? כשיש צדיק בעיר ואינו מבקש להתפלל עליו. מי שמרחק את עצמו מרשעים, הקדוש ברוך הוא עושה לו ישועה. הפיזור שיש לרשעים הוא סימן לישועה. כשהשמחה באה לאדם פתאום, בידוע שיבוא לו חסד וישועה. ביום הגשמים, ישועה פרה ורבה בעולם ומליצי זכות נכנסים לפניו. מי שמלמד זכות על ישראל, על ידי זה מעורר תשועה והתשועה באה על ידו. מי שמתפלל על חבריו, על ידי זה הקדוש ברוך הוא כופל את תורתו. לפעמים אינה באה הישועה אל עד שהתפללו כמה בני אדם, ולא די בתפילת יחיד. יראה חלק ראשון, מי שאינו חכם בעיני עצמו, יכול לבוא ליראה. מי שמקורב אל הזקן וסובל כעסו, על ידי זה זוכה ליראה. כי נזדמן לידו איזה גמילות חסד ואין או גומל, על ידי זה נופל מיראתו. מי שממעט בשיחה, יזכה ליראה. מי שמדבר ומסית את חברו ליראת שמיים, כל הדיבורים שמוצאים מפיו בשעה שמדבר עם חברו, נעשה ממנו ספר. מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. בכייה על מיטת אדם קשר היא חשובה כמו יראת שמיים. יראת השם תוסיף לאדם יותר ממה שמזלו מחייב, והוא עדין להפך. על ידי שימוש צדיקים ירוו ליראת שמיים, והוא הדין להפך. הבושה מביא לידי יראת חטא. זכות היראה עד אלף דור. מי שאינו מניח בן או תלמיד, זה נקרא לא ירא אלוקים. הכיסוי של הראש מביא לידי יראה. אדם שהמון עם מתברכים בו, בידוע שיש בו יראת שמיים. מי שיש בו יראת שמיים יכול לשבר את לב המתגאים. הוא ממשיך את השכינה בעולם. הוא בא לידי הכנעה. גם המסית לא יכול להסיט אותו. מי שדבוק תמיד ביראת השם מטבח, הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים. מי שמקושר תמיד ביראת השם ואינו שכוח ממנו, מוכלים לו כל עוונותיו. מי שיש בו יראת שמיים בוודאי ישמע לכל הצדיקים. גם יבוא למידת הביטחון. על ידי יראה, הקדוש ברוך הוא נותן לו שלום. מי שאין בו יראה, אינו הולך בדרך השם. על ידי יראה, יבוא לאמת. מי שיש בו יראה, אינו נופל מגדולתו, והולך וגדל. מי שיש לו חוכמת אלוקים בליבו, העם יראו מלפניו. מי שיש בו יראה, כשבא פחד לעולם, הוא לא יפחד, אבל גם ישמח. מי שיש בו יראה, בוודאי יכניע את עצמו לפני הצדיק. על ידי גאווה אין יראה. ליראה תלך למקלה. על ידי קדושת השם תבוא ליראה. הפשעים מסרים את היראה מנגד עיניו. מי שאינו נותן אל ליבו יום המיטה, על ידי זה אין לו יראה. כשאדם נופל מיראתו, בידוע שדנין אותו למעלה. על ידי מתנה שנותנים לצדיקים זוכים ליראה. גם שי טבילות מסוגלים ליראה. חשק שחושק האדם לעשות מצווה הוא סימן שיש לו יראה. על ידי היראה והחסד ניצול מאש וזוכה לפרנסה. מקום ההוראה היא מועלת ליראה. על ידי לימוד שולחן ערוך באים ליראה. על ידי מופלגי וחריפי הדור מיראין את היראה ועל ידי היראה מתנוצצת זכות אבות ועל ידי התנוצצות האבות מתעוררת תשובה בעולם. יש כוח ביד היחיד לפרוק עול שמיים, ואין ביד רבים לפרוק עול שמיים. הכל היוצא מבר דעת שבקדושה מסוגל ליראה. על ידי בלבול הדעת מתקלקל היראה, גם על ידי בלבול הדעת ממשלתו נופלת. הריבית מפסידה ייראה. אלו המקורבים ליראה השם, גם הם זוכים ליראה ולדעת. השלמה מי שאינו מדבר אחד בפה ואחד בלב אינו מתיירא מתביעת מים. על ידי הכנסת אורחים, אימתו מוטלת על הבויות. אמירת פרשת ציצית במסירות נפש וביראה גדולה, על ידי זה זוכה לבנים זכרים. מי שמטיל אימה יתרה על דורו, אין מתקיים לו בנים חכמי לב. צריך לחזור אחר מועל צדיק וירא שמים. על ידי גאווה נסגר הלב ועיני אדם מלהביט בנפלאות השם יטבח ליראה מלפניו. הידי ידי יראה תזכה לדעת. מי שמטיל אימה יתרה על הציבור שלא לשם שמיים, אינו רואה בן תלמיד חכם. מי שיש לו התנשאות ויראה שלא יצטרך למות מחמת שהגיעה העת של חברו לקבל את ההתנשאות הזאת, ינוס מהתנשאות או לעשות תחבולה שינוס חברו מהעיר הזאת. מי שהשעה מצלחת לו יומתו מוטלת על הבריות. מי שמחמיר לאחרים ומקל לעצמו ואומר על מה שלא שמע ששמע, על ידי זה אינו זוכה לראות ביפי המלך, כי הקליפה של אדום, שהיא יראה רע רעה, מחשיך מאור עיניו מלהסתכל ביופי פני המלך. על ידי יראה מתלמידי חכמים תזכה לכן. על פי רוב היראים, פרנסתם באה על ידי טלטולים. הנס בא על ידי יראה. יראה מתלמיד חכם מסוגל ללימוד. הלימוד קודם ליראת חטא ויראת חטא קודם לעיון. אל תלמוד אלא אצל ירא שמים. מי שנופל מיראתו בידוע שיראתו לא הייתה טהורה. מי שאין בו הכנעה אין בו יראה. מי שיש לו הכנעה אין לו מורא אפילו יושב במצור. כשתראה מהצדיק תזכה לסור מרע. כשהיראים הם בהתחברות עם הצדיק על ידי זה גורמים זיווג בין קודשא בריך ושכינתא פני בפנים ואין ירידה אחריו. מה שהצדיק מנהיג את העולם ומחמת יראה שבתוכו. על ידי הרוחמה, שם אמו, גם אימתו מוטלת על הבריות. בשעה שמסתכל על הצדיק, הסתכל בהמה כדי שלא יענשו אותו מן השמיים. על ידי יראת שמיים, משתוקק האדם לקרב את עצמו לצדיק. לפעמים יש אחד שמקורב בהתקרבות גדול לצדיק ואינו מרגיש בעצמו שום יראת שמיים, ידע כי אם לא היה מקורב, לא היה ראוי לחיות כלל. מי שחולק על הצדיק בפניו, בידוע שאין בו יראת שמיים. החילוק בין צדיק לירא שמיים, שהירה אין לו רשות לגלות מסתוריו של הקדוש ברוך הוא, אבל הצדיק יש לו רשות. על ידי יראה בה התלהבות. מי שעובר על השבועה בידוע שאינו מכבד יראה השם. מה שאנו רואים שמי שמתחיל לעבוד את השם יסורים באים עליו, זה מחמת שהתחיל מתוך יראה של צדק. תשובה מהיראה זדונות נעשים כשגגות ומאהבה נעשים כזכויות. מי שירא מבני אדם להוכיח אותם, לסוף שהקדוש ברוך הוא שובר אותו לפניהם. בשאלת צרכיו אל ירים ראשו לשאול שאלה גדולה, אבל בתורה אווירת שמיים ישאל כל תאוותו. ייחוס אין כוח הקללה חלל מיוחס. אפילו אישה צדקת כשהיאינה מיוחסת על זה מולדת בנים שאינם ממוגנים. קשה לפני הקדוש ברוך הוא להעביר ולבטל גדולי הייחוס. השלמה אינה דומה תפילת צדיק בן צדיק, כתפילת צדיק בן רשע. עוד כ' כבוד כשרוצים לדחות איזה אדם מעבודת אלוקות, נותנים לו כבוד כדי לטורדו. מי שדובר על צדיק, לסוף שנתבזה בעיני כל. מי שמבזה את עצמו בכל יום בעיני עצמו, על ידי זה יזכה ששמו אינו שכוח מפי הבריות, ובני אדם יקראו את בניהם בשמו. תיקון חצות הוא סגולה לכבוד. מי שהקדוש ברוך הוא נתרומם על ידו למעלה, הוא נעשה מפורסם. מי שפוגע בכבוד של צדיקים, הידד נופל לחולשה. חיבוק הספר תורה מסוגל לכבוד. על ידי ענווה בכבוד. לפעמים יש לאדם כבוד וגדולה בשביל זכות של אחד מבני ביתו. מי שאומר לא חטאתי, הוא מבוזה בעיני כל. רוב הביזיונות הבאים על האדם הם בשביל חטאות נעורים. צמאון המופלג הוא סימן לירידת הכבוד. מי שמציל ספר תורה משום דבר, מאבד אותו, זוכה לכבוד. איש נכבד, דבריו קיימים. כשאתה נותן כבוד לאדם, תיתן כבוד גם למשמשו. כשנחטטים המתים, בידוע שרצה הקדוש ברוך הוא להביא איזה ביזיון על החיים, ונתהפך הדבר. מי שעובר על ציווי של הצדיק, הוא נופל מחשיבותו. על ידי רדיפת הכבוד בא לידי ערעור עבודה זרה. ערעורי עבודה זרה. אדם שהוא בחשיבות אין צריך לבזותו, אף על פי שהוא רשע. צריך ליתן כבוד למלכות, אף על פי שהוא עובד עבודה זרה. על ידי כבוד, שמכבדים את התורה, אדם ניצול משונאיו. כבוד הנס לבוא בהצנע. מי שהוא מבוזה בידוע שהוא אוהב כזבים. הבגדים של האדם מכבדים את האדם. הכבוד תולה בנפש. הכבוד תולה ברצון הלב. כשאתה נרדף, תזכה לחבוד בעולם הזה. על ידי ביקור חולים, הכל מתכבדים בו. מתכבד בקלון חברו, לא יזכה לספר שיקרא על שמו. חלק שני, בני אדם מכבדים זה את זה בידוע שהם מעוגנים וכן להפך. כל הכבוד של כל המלכויות נכללים בארבע מלכויות, ועל ידי מעשי מנורה וקידוש החודש וקטורת ושמירה מן מאכלים טמאים, כל הארבע מלכויות מחזירים את הכבוד שבתוכם לה' מטבח. בזה שיוצאים לקראת אדם חשוב, נתעוררין עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, גם על ידי קרבת הרחוקים גם כן. צריך לכבד לזה שהשאה משחקת לו. השלמה דמוקי רבנן נביא לחתנותא רבנן. על ידי כיבוד אב תזכה לבנים זכרים. מותר לבייש את הרבנים ששוחרים את הרבנות לשם גאווה, וראוי לבזותן ולהקל בכבודן. בזיון המלך הקדוש ברוך הוא נפרע אפילו הוא מה שביזה מלך אחר שלא מאומתה. כשהקדוש ברוך הוא רואה שמקנאים לכבודו, על ידי זה משיב חרון אפו. כשאחד מבזה אותך ואתה מקבל בשמחה, על ידי זה תזכה לכבוד והתנשאות בשמחה. על ידי כבוד התורה זוכה להתנשאות. מי שנישא אותו הקדוש ברוך הוא תנהוג בו כבוד ותלך אצלו. מי שהוא כעסן בידוע שהוא אוהב כבוד, ואפילו כל המצוות שעושה, אינו עושה אלא בשביל כבוד. גדול תלמוד תורה מהצלת נפשות ומבנימין את המקדש ומכיבוד אב כשאתה שומע תורה ומוסר מאחד ולא נתכבד בלבך, ידוע שהוא אוויל. שני תלמידי חכמים מכבדים זה לזה בהלכה לשמה ובענווה, הקדוש ברוך הוא מצליח להם ועולים לגדולה וזוכים לתורה שניתנה בימין וזוכים לדברים שניתנים בימינה של תורה. על ידי כיבוד התורה אדם ניצול משונאיו. מי שנותן כבוד לזקן הוא ניצול במלחמה. בעל מריבה, אף על פי שהוא למדן, אל תכבד אותו. כבד את אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. כבוד התורה וכבוד שבת מסוגל לעשירות. הוקירו אל נשייכו כי איך לידי תתעטרו. אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל כבוד אשתו. בדול הנהנה מיגיע כפו, שהוא מכיר בכבודו של מקום אשר אין המלאכים יודעים. בזכות שהנקבות נזהרות מניאוף, כבוד הצדיקים נתגדל. מי שבורח מן הכבוד, והכבוד רודף אחריו, בוודאי לא ירד ולא יפול מכבודו. אל יקשה לך למה להם לצדיקים ליהנות מאחרים כדי להנהיג את בני ביתם באושר ובכבוד. מוטב שלא להנהיג ולא ליהנות מאחרים, אל יקשה לך. כי כל מה שיש תענוג והרחבה לצדיק, על ידי זה נתגדל נשמתו, ואז יש מנוחה לשכינת הקדוש ברוך הוא. ובכן אין לבוא בידיים ריקניות. אריכות ימים שתמדי חכמים בא כשמכבדים זה את זה. כששונא השם דוברים וחולקים על הצדיק, הוא כבוד גדול לצדיק. מי ששומר את הצדיק שלא יפול בו שום צער יזכה לכבוד. על ידי כבוד שמכבדים את בני הצדיקים, נתעורר הצון אצל השם יתבהך שיבוא משיח. על שמחה נתגלה כבודו של אדם. על ידי רדיפת שלום זוכים לכבוד בעולם הזה ולחיים בעולם הבא. השוחט שהוא מקיים כיבוד אהב, הקדוש ברוך הוא משמרו שלא להכיל טרפות, והוא הדין להפך. מי שמחזיר בני אדם בתשובה, הוא מכובד בעיני השם. מצווה להיות לו בגדים מכובדים בשעת התפילה. מי שמתפלל בשמחה, הקדוש ברוך הוא מכבד אותו. כעס מי ששומר את עצמו מכעס, שונאיו אינם שולטים עליו. גם משכון בביתו, לא ידעו אחרים במקומו. על ידי הכעס נתבזה, לא תרתח ולא תחטא. כל הכועס, חוכמתו ונבואתו מסתלקת, ואפילו פוסקין לו גדולה מן השמיים, מורידין אותו מגדולתו. הקדוש ברוך הוא אוהב למי שאינו כועס ולמי שאינו מעמיד על מידותיו. הרדכן, חייו אינם חיים. גם כל מיני גהנם שולטות בו, ותחתוניות שולטת בו. שכינה אינה חשובה כנגדו, ומשכח תלמודו, ומוסיף טיפשות, ובידוע שעוונותיו מרובים לזכויותיו. כעס אחר אכילה מזיק מאוד. כעס אלישע מחריב את הבית. על כעס בשרו נכחש. סגולה לכעס שיאכל פת שחרית. אדם שאין מתלונן על הבריות יהיה יקר בעיני הבריות. על ידי שקר בא כעס. מי שהוא כעסן ידור נדר וישלם תכף, על ידי זה יבוטל ממנו הכעס. מי שמסתכל בפני שקרן בא לידי כעס. על ידי קנאה בא לכעס. על ידי כעס מגרה על עצמו דינים. על ידי כעס מוליד בנים שוטים. על ידי כעס נתקצרו ימיו. סגולה לכעס שתשפיל גאים. כשלא יהיה לך כעס על ידי זה תוכל בהסתכלותך להכניע בעלי גאווה. מי שהוא כעסן בידוע שהוא אוהב כבוד ואפילו כל המצוות שעושה אינו עושה אלא בשביל כבוד. הכועס על עני מכובד כאילו הקנית את השם מטבח. גם נתעלם ונעשה מצורע. מי שמשבר את מידת הכעס יזכה לשם טוב. לפעמים בא כעס על ידי מסה כבדה. על ידי כעס בא עצבות. כעס בא על ידי התבודדות שאינו כראוי. על ידי הקפדה אין שלום. על ידי אכילה נצטלק הכעס. תשמור את עצמך מכעס ביום שנעשה לך ישועה. על ידי צדקה נתבטל הכעס. על ידי הכעס אישה מקשת ללד. הכעס מפחיד את האדם. הכעס מזיק להרעות. השלמה מי ששומר מלעבור לא תחמוד, על ידי זה ניצול מכעס ומגאווה ומחסרון אמונה הבא על ידי כעס וגאווה. השירות והתשבחות שאומרים קודם או היום, וסגולה לבנים, גם לאישה רעה שהיא כעסנית. הבנים שותים כשאביהם כעסן. כעס וזנות של אישה מחריב את הבית. על ידי חנופה תהיה בזוי בין האומות והאומות יקללו אותך ויקצפו עליך. על ידי גאווה בא לידי כעס. כשיש איזשהו דין על ישראל, אזי הקדוש ברוך הוא מודיע לצדיקים כדי שיתפללו על ישראל, ומי שאינו מתפלל עליהם, הקדוש ברוך הוא כועס עליו. על ידי נדר נתעכב החמאה של השם נדבח. כשהקדוש ברוך הוא רואה שמקנאים לכבודו, על ידי זה משיב חרון אפו. לפעמים הצדיק כדור בכעסו שיכעוס עליך, ממתיק דינים. על ידי התבודדות ומפנה ליבו לבטלה, בא לכעס. על ידי כעס בא יראו עבודה זרה. עצה על ערעורים לכעוס על איזוהו דבר, היינו לרגוז ולכעוס על עצמו, אבל חלילה לכעוס ממש, ורמז ריגזוהו ואל תחטאו. דיבורים היוצאים בניחות הנתקבלין אצל בני אדם. אישה שהיא מרובה בדמים אל תכעס. מי שעובר עבירה להכעיס, לסוף שנתבזה בעיני בני אדם, והוא כועס עליהם. עזות באה על ידי כעס. פחד באה על כעס. מי שהולך בשביל צדקות הוא משכך חמא מן העולם. מצינו שהצדיק מתרעם כשאחד מתלמידיו מתקרב את עצמו לצדיק אחר כדי להתפאר בצרה מזכירים לו הצדקות שנתן. מי שאינו רוצה לקבל על עצמו עול של הצדיק, הקד... של הצדיק הקדוש ברוך הוא כועס עליו ומבעטתהו. מי שמתוודה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו אהבת נדבה ומשיב ממנו הרון אפו. כישוף <קישוף> בנים הנולדים על ידי הלחשים של שמות הטומאה או על ידי כישוף, הם היו נועפים. כל העוסק בשמות הטומאה הוא ניזוק בכל דבר. אין הכישוף מזיק, אלא לבעלי גאווה. השלמה בניו של אדם מתים כשעוסק בשמות הטומאה בקשפים או שמאמין בהם. אישה שעוסקת בכשפים, בניה מתים ונעשית אלמנה. אל תיכנס לבית שיש בו צלמים. כשנותנים ממון לאסר בשביל איזו התמנות, שיעביר את חברו וימנה אותו, זהו כמו כישוף. מי שעוסק בשמות הטומאה ובכשפים נעשה עני. מי שנותן ממון למכשפים על ידי דתונין לו פרנסתו בבית נוכרים. ניוף בא על ידי התעסקות בשמות הטומאה ובכשפים. בעוון כישוף וניאוף הצדיק נסתלק. בני נואפים יהיו נצרכים לכישוף. הצדיק נסתלק בעוון כישוף. מי שמסרב על דברי צדיק כאילו שאל בקוסמים. לימוד מי שעושה תענוג להב ומשמח אותו, על ידי זה יהיה לו חשק ואהבה ללמוד. כשאתה רוצה להחיות את הדבר באמירת תורתך, אל תדרוש מעניינים רעים, אלא תדרוש פסוקים ועניינים של טוב. כשאדם אומר חידושי אורייתא, על ידי זה משמח לתשאי מטבח. כשהרשער אומר תורה, תדע שהוא מכשיל אותם השומעים תורתו. מי שהוא מבטל את חברו מהלימוד בידוע שהוסר מדרך השם. לימוד התורה, אפילו מתנמנם, הוא על ידי קבלת האיסורים באהבה אינו משכח תלמודו. כל מה שלמד אדם בעולם הזה והיה נמנע אצלו לעמוד על אמיתת כוונת הלימוד בשלמות, יזכה להבין על אמיתתה בעולם הבא. על ידי קימה בפני תלמיד חכם זוכים לתורה. כל ידיעה במשפטי התורה, הן מצוות שבין אדם לחברו, הן מצוות שבין אדם לקונו, הידיעה הזאת בעצמה היא הצלחת הנפש. הספר, שנכתב בדיו של שמן זית, הוא מסוגל ללימוד. יראה מתלמידי חכמים, מסוגל ללימוד. העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו. מה יעשה אדם ויקם, ירבה בישיבה, וימעט בסחורה, ויבקש רחמים, כי אה ולא אה לא סגי. הדיבור בקול רם מביא הרגש ותנועה לכל האיברים. הלומד בקול רם מאריך ימים, ותלמודו מתקיים בידו. מי שאין בו גסות, תלמודו מתקיים בידו. גם מי שמלמד לאחרים. השומע מפי הרב, מסתייעם בלתתפה. גדול תלמוד תורה מהקרבת מידים. האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה, מאבד עונה של תורה. מי גמר בעתיקה, קשה מחדתה. ללמוד דבר ישן, שלמד בו כבר, קשה ללמוד יותר מלימוד דבר חדש. השוכח דבר אחד מתלמודו, גורם גלות לבניו ומורידים אותו מגדולתו. תלמיד חכם שאין תוכו כברו נקרע תועבה. תלמיד חכם בני עירו מצווין לעשות מלאכתו. בשביל ביטול תורה נעשה כביכול מח. גדול, גדול תלמוד תורה מהצלת נפשות ומבניין בית המקדש ומכיוון אב ואם. על ידי קדושה זוכה לבינה. שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהן בכל יום ואחד מהם על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. על ידי בינה זוכה לתשוע, לתשובה. אסור ללמד את הרשע דבר פלא. גד, גדול יכול ללמוד מרשע, אבל קטן לא. הרגל הלימוד הוא עולה למעלה על קיום כל המצוות. מי שאין לו אישה שרוי בלא טובה. אינו לא דומה לומד מפי עצמו ללומד מפי ערב. לא ניחא לקדוש ברוך הוא שיודנים את ישראל לכף חוב. מי שאוהב תלמיד חכם, התורה מחזרת עליו ועל זרו. ילמד אדם אפילו בלא הבנה. תועלת גדול לראות פה הרב בשעת הלימוד. תועלת גדול ללמוד אצל נערות. העוסק בתורה בלילה כאילו עוסק בעבודה. העוסק בהלכות עבודה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. הלומד תורה לתלמיד שאינו הגון נופל לגהנם והבק הזורק אבן למרקוליס. התורה בעצמה ניתנה לכל ישראל, אבל הפלפול לא ניתן אלא למשה בלבד, והוא בטובת עין נתן לכל ישראל. כשעושה אדם את עצמו הפקר ללמד תורתו לכל, התורה ניתנה לו במתנה. אין התורה מתקיימת אלא למי שמעמיד את עצמו ערום עליה או במי שמשים את עצמו כמי שאינו יודע. הלימוד קודם ליראת חטא ויראת חטא קודם לעיון. על ידי פת שחרית, עמודו מתקיים בידו וזוכה ללמוד וללמד. תורה צריכה דווקא להיות בדיבור, כי הלימוד כשהוא במחשבה לבד, נשתקח ואין בה על ידי מעשה. הלומד ואינו חוזר, דומה לזורע ואינו קוצר. החוזר תלמודו, התורה מבקשת מאת השם מטבח שגללו תעמל תורה וסתרע. מי שאין לו עת קבוע ללמוד, הוא בעל הראורי זנות. מי שאין חוזר תלמודו, קשה לו לגדל בנים. הלומד תורה לשמה משים שלום בפמליה של מעלה ושל מטה, ומגן על כל העולם כולו, וכאילו בנה פלתרין של מעלה ושל מטה, ומקרב את הגאולה. המלמד בין חברות תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו וכאילו עשאה לדברי תורה וכאילו עשאו לעצמו. המשחיר הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק פניו לעולם הבא. המראיב עצמו תורה, הקדוש ברוך הוא משביעו לעולם הבא. בספרי מינין נקרא אפיקורס. הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם. כשיש שני פסוקים מאחד אתה יכול לדרוש זכות וטוב,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 על ידי ביטול תורה יבוא לביטול תפילה והוא עדין להפך. מי שאין יכול ללמוד כי אין לו פנאי ולומד בשבת בראש חודש, בזה הוא מעציר את רוח הטומאה. כשאין מבין את לימודו בידוע שדינים שורים עליו. בנקל להבין איזוהו עניין כשהוא במקום גבוה, דהיינו בהר או מקום אחר. התעוררות בבוקר ללמוד מסוגל לחוש השמיעה. על ידי לימוד תינוקות של בית רבן נתרבה השלום. צריך להתפלל שיזכה לתלמידים הגונים. על ידי דרושי התורה לטובה יכול להביא ישועה. על ידי רוחב לב יכול להבין דבר מתוך דבר. מי שאין לו חשקות ללמוד, אל ידבר על שום אדם שום דבר רע. אל תלמד אלא אצל יראי שמים. על ידי תורה תזכה לשלום. כשתאמר תורה לפי מדרגתך ולא למעלה ממדרגתך, על ידי זה הקדוש ברוך הוא יקיים ציווייך. על ידי הכפירות אין לאדם חשקות ללמוד. על ידי צדקה לשמה, תזכה לתורה לשמה. על ידי כמעט חצות, יזכה להבין את התורה ולדרוש אותה. מי שפסק מדברי תורה לדברים בטלים, תיקונו שיקום חצות. מי ששונא את השקר כמו תועבה, יהיה לו חשק ללמוד. הספר שאדם רשע למד ממנו, אל תלמד ממנו, כי האותיות הם ירשיעו אותך. כשאתה שומע תורה ומוסר מאחד ולא נתקבל בלבך, ידוע שהוא אוויל. התורה שיש לך הוצאות עליה, על ידי זה לא יהיה שכוח ממך. מי שרודף אחר תאוות ליבו, על ידי זה תמצא אותו בכל פסוק מפסוקי התורה לגנאי. מי שפורש את עצמו מד... מן... מן... מן... מן... מן התורה, נתחבר לשטן. שני תלמידי חכמים המכבדים זה לזה בהלכה לשמה ובענווה, הקדוש ברוך הוא מצליח להם ועולים לגדולה, וזוכים לתורה שניתנה בימין, וזוכים לדברים שניתנים בימינה של תורה. תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש, ידבק בו, שסופחה ליהנות מתלמודו. אסור ללמוד מן הממשיך לעבודה זרה, והלומד ממנו חייב מיתה. תורה בלא מצוות הוא כמו הדס, שאין בו ריח ואין בו טעם. במי אתה מוצא סדרי תורה במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרש, ומשחיר את פניו עליהם כעורב, ומשים עצמו אכזרי על בניו כעורב. אין מן הכל זוכה אדם ללמוד, בשביל זה הולכים למרחקים ללמוד. חלק שני. יש איסורים הבאים על האדם ונקבע להם זמן לפי חיוב סידור הכוכבים. המחייבים כל אלו האיסורים, אבל על ידי הרצון והתאווה שנתעורר אצל התלמידים בשעה שהגיע איתם הקבוע להם ללכת אצל הרב ללמוד, על ידי זה נתבטלים האיסורים קודם הזמן הקצוב להם. התורה והמעשר והשבת הם נותנים חיים גשמיים גם כן. על ידי לימוד שולחן ארוך באים ליראה. מי שלימודו בתורה במוחין זקים, שאכילתו כל כך בקדושה שניזון נמזון שהמלאכים ניזונים ממנו, על ידי זה שונאיו נידנים בחנק, וסימן הדבר, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ובבוקר הייתה שכבת הטל, ויהי באשמורת הבוקר. על ידי מופלגי וחריפי הדור מרין את העירה, על ידי העירה מתנוצצת זכות אבות, ועל ידי התנוצצות האבות נתעוררת תשובה בעולם. לימוד הפוסקים מבטלי נעוררי עבודה זרה. כשהולך מרב לרב, אז צריך לחזק אמונתו באחדות השם נדבך, כי הלימוד מהרבה מלמדים מזיק לאמונת הייחוד. וכן הרב שיש לו אמונת הייחוד, הוא יכול להעיר לכל תלמיד ותלמיד כפי כוחו, וכל תלמיד אינו שומע אלא מה שצריך לו ולא יותר. הרב המלמד את תלמידיו בזה הדרך, היינו שלא ישמיע אותם אלא לכל אחד ישמיע מה שצריך לו לא פחות ולא יותר. על ידי זה זוכר שמגלים פנים ענאים והמשובחים שבתורה. כשהתלמיד שומע תורה מהרב ונתבטל רצונו כנגד רצון הרב, בזה ידע ששמע. כי כשלא נתבטל רצונו, אף על פי ששומע, אינו שומע. גם, כשנתבטל רגשותיו בשל התשמיעה, ידע גם כן ששומע. בשעה שהתלמיד בא לשמוע תורה מפי הרב,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 המוציא דברי תורה בפיו, ניצול מדין סקילה. לאו בכל מקום אדם זוכה לסגל תורה ומעשים טובים, בשביל זה הקדוש ברוך הוא מסבב סיבובים שיצא זה האדם ממקום הזה למקום אחר. כשהאדם לומד עד שנתייגע, בזה ממתיק דינים ומעורר רחמים. גם על ידי זה מעורר רחמים אצל אביו בקבר. על ידי, על ידי תורה באה לאמונה, ועל ידי אמונה באה לקידוש השם.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 על ידי זה נחשב בעיני כל המצווה של הכנסת אורחים, ועל ידי זה הלומדים זוכים שהלכה כמותם. מי שמחמיר לאחרים ומקל לעצמו, ואומר על מה שלא שמע ששמע, על ידי זה אינו זוכה לראות ביופי המלך, כי הקליפה של אדום שהיא רע רע, מחשיך מאור עיניו מלהסתכל ביופי פני המלך. השלמה על ידי הלימוד נשברים כל הכפירות. לא חרבה ירושלים אלא וכולי וביטלו תינוקות של בית רבן. בעוון עינוי הדין, קלקול הדין וביטול תורה, בצורת באו בני אדם אוכלים ואינם שבעים ואוכלים לחמם במשקל. כל המלמד בין חברות תורה כאילו ילדו. העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה להרבה בנים. מי שבעל אקוטית או זכר או ערער בעבודה זרה, לא יהיה לו בן תלמיד חכם ואם ילמד בנו תורה יהיה שכחן. בעוון נדרים, גם בעוון ביטול תורה, בנים מתים כשהם קטנים. צריך ללמד את התינוק דרך ארץ מנעוריו. מישהו מקטין את עצמו בפני רבו ושואל ממנו כל הספקות, אף על פי שהרבו מבייש אותו, על ידי זה זוכר שיוצא ממנו בן שהוא גדול בתורה יותר מרבו. כשאינו חוזר על לימודו, על ידי זה הבנים מתים. מי שיש לו בן עוסק בתורה כאילו לא מת. על ידי לימוד פוסקים עד שידע להורות הוראות, על ידי זה גורם פקידה לכמה הכרות. מי שאין לו בן זכר ירגיל את עצמו להביא מתנות לתעמידי חכמים ויאמר פרשה של ביכורים. גם ילמד גמרא הרבה וימעט בלימוד אגדה, כי לימוד אגדה הוא מסוגל לבנות. כל בית שנשמעים בו דברי תורה שוב אינו נחרב. מי שרוצה להיכנס לבית לדור בתוכו יאמר התורה כולה ואחר כך ייכנס לדור בתוכו. מותר לבייש את, הרב... את הרבנים ששוכרים את הרבנות לשם גאווה וראוי לבזותן ולהקל בכבודן והן עומדים בפניהם, והן קוראים אותם רבי, והטלית שעליו כמרדעת של חמור. טוב לבטל תורה מלבייש בן ישראל. אבל זה תלמיד חכם, או חברו בפני תלמיד חכם, אבי אפיקורס, גם נקרא מגלה פנים בתורה. כל המתייאר חוכמתו ונבואתו מסתלקת. מי שיש בו גאווה בא לידי עניות של תורה. מי שמלביש את עצמו במלבוש של תלמיד חכם, והוא אינו תלמיד חכם, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. על ידי המלמדים שאינם טובים, על ידי השונאים אוכלים פרנסתם של ישראל. על ידי דברים בטלים, בהם גנבים. מי שמוחו מבולבל, לימוד שך סגולה לזה. העוסק בתורה בגמילות חסדים, זוכה להבנה. דא, לפי גודל ידיעת התורה וטבעי העולם, כן נמסר ונשתעבד העולם תחתיו, ולפי כך היו נכנעים מהרעיות תחת דניאל, כי דניאל היה חכם גדול וכל רז לא אני אסלה, והיה יודע הטבע אריה והטבע מתנהגת בידיעת התורה והיא תחת יד הידיעה. מי שאין לו לוויה יעסוק בתורה. על ידי וידוי דברים, גורמים שהקדוש הוא מזמין מלמדי תינוקות שלומדים באמונה. על ידי חיתון חכמים נתמנים דיינים כשרים. על ידי דיינים התורה חביבה בעולם. להמתקת הדינים תגיד משניות זרעים. על ידי לימוד התורה ישוב המקטרגים אחור. העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוסט של חסד. להמתיק הדין תאמר הפרשה של 11 יריות עזים וקטורת. יש אומרים ברכות שבערך משה את השבטים ומרכבה של יחזקאל ופרשת נדרים ומשניות של מסכת שבועות. מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואין עושה כיסורים באים עליו. מסכת תועלות מסוגל להמתיק הדין. על ידי לימוד שולחן ערוך התבטל לפניות. כשתחשוב איזה תורה שחידשת, הוא סגולה לבטל למחשבות זרות. מסכת ידיים הוא סגולה לבטל למחשבות רעות. בזמן שעוסקים בתורה בגמילות חסדים מצרה, מסרו בידם. בעיר שיש שם ירידים ויומא דשוקא גדולים, שם הרהורי עבודה זרה ביותר, והסגולה לזה שיעסוק ביומא דשוקא בתורה, ולא יבואו לו הרהורי עבודה זרה. מי שמטיל למה התראה על הציבור שלא לשם שמיים, אינו רואה בן תלמיד חכם. התנשאות באה למי שמחזר תמיד על לימודו. על ידי לימוד אגדה בלילה, מתנשא. על ידי לימוד בפה, בפה מלא, בא זכירה. המציע תלמודו בצנעה, אינו משכח. מי שרואה חלומות מבוהליים, זה סימן לבן או תלמיד שיקדיח תבשילו ברבים. מי שמפזר מעותה בשביל לקנות לעצמו רב ללמוד ממנו, על ידי זה ימצא חן. עסק התורה בדרך נותנת חן. המעמיק בעיונו במעשה מרכבה נסתלק קודם זמנו. על ידי אסמכתות נשפה פרנסה גדולה לעולם, וזה כי יש כמה דברים שלא מצינו למקרא מן התורה, וטרחו חכמינו לזכרונם לברכה למצוא עליהם אסמכתה בעלמא. מחדשי אורייתא צריכים ללמוד קודם החידוש פוסקים וגם אחר כך. בלימוד פוסקים הוא השמירה של החידושין שלא ייגע בהם זר. גם כשרוצה לעשות הדקה צריך לעשות כן כמו בחידושין. צריך האדם לשמור מלומר דברי תורה בעת ובמקום שאינם נשמעים, ואפילו בעת ובמקום שנשמעים צריך לשקול אותם כמה יאמר שלא יהיה בבחינת כל רוחו הציק סיל. כי על ידי זה מביא חולת שכורין וכולי, כי החולת הזאת באה על ידי התגברות המים שבדם, וזהו לעשות לרוח משקל ומים תיקן במידה. כשאיזה הוא רשע נתגדל, אזי קשה לחדש איזו סברה בפוסקים. גם דברי הדיינים אינם נשמעים באוזניה בעלי דינים. על ידי לימוד בעמידה, מפר עצת האומות. מי שאינו מניח בן או תלמיד, זה נקרא לא ירא אלוקים. כל הכועס, חוכמתו ונבואתו מסתלקת. המספר לשון הרע, הקדוש ברוך הוא אומר לשר של גיהנום, אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה. ותקנתו יעסוק בתורה וישפיל דעתו. גם על ידי זה לא יבוא לידי לשון הרע. על ידי לשון הרע אין לאדם חשק ללמוד. הלוא יגל דברי חכמים לדון בצוער או תחת. על ידי לימוד השונאים ישובו אחור. כשבני אדם דוברים עליך, תלמוד בכל לילה אגדה. למחלוקת, ילמוד מסכת סוכה. בעל מריבה אף על פי שהוא למדן, אל תכבד אותו. על ידי תורה וגמילות חסדים, אויביו נופלים לפניו. למריבה, השכם והערב לבית המדרש ולימוד תורה. שנאו פירש, על ידי זה אויביו רודפים אותו. על ידי עסק התורה יכול לעמוד בקשרי המלחמה. על ידי לימוד תורה נופל פחד על האומות שלא יילחמו עם ישראל. חרב וביזה רבה בה, בא, בעוון עינוי הדין, עיוות וקלקול הדין וביטול תורה. לשון חכמים מביא רושר. הכוח שיש לאומות לגזול את ישראל על ידי שלומדים תנ״ך. מי שפורץ גדר של רבנן נעשה עני. אין הגשמים נעצרים אלא וכו' וביטול תורה. העוסק בתורה ובצדקה זוכה לעשירות. מי שאין לו פרנסה יעסוק בתורה ואחר כך יתפלל לפרנסה בוודאי יתקבל תפילתו. המוהל נותן הבנה לנימול בלימוד התורה. מי שמערער בבת תל נכר, על ידי זה בניו לא יהיו לומדים. אישה שהיא מרובה בדמים, בעלה ילמוד מסכת נידה, ואחר כך יאמר שיר של יום. על ידי קנאה אינו הולך בדרך אחד, לפעמים מתפלל בהתלהבות ולומד בהתמדה, ולפעמים התפילה והלימוד עליו כמסע. צריך לעסוק באיזה משא ומתן, כדי שלא יצטרך לסוף לבטל מדברי תורה. על ידי עיון עמוק בסודות התורה, יכול לפקוד עקרות ולהרפות חולת חזק. אגדה משמח את הלב. התורה היא תיקון לעזות. כשרואים שהעולם עיזים פניהם כנגד תלמידי חכמים, ידעו שבוודאי מלחמות גדולות יתעוררו על מדינה הזאת. על לימוד תורה על השולחן בעת הסעודה ניצול מפחד. מצווה לזון את אלו שעוסקים בתורה יותר מאלו שהן עוסקים, אבל עניין דינה אין לחלק. פעמים ביטולה של תורה זהו כי הוא יסודה. הלומד תורה לתלמיד שאינו הגון נקרא רשע. לשון חכמים היא מאשרת ומרפא, וכן תלמוד לדבר בלשונם. המלמד תורה לאחרים התורה נתגלה לו בלא טורח. המורה להלכה בפני רבו חייב מיתה וראוי לה כשון נחש ונקרא חוטא ומורידין אותו מגדולתו ואז לשאול בלא ולד. המונע הלכה מתלמידו כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, אפילו עוברין שבמי אמה מקללים אותו. ומנקבין אותו כקברה, ואם לימדו זוכה לברכות כיוסף, וזוכה ומלמדה על העולם הבא. יש שני דורש, ואף על פי כן אינו מכוון אל האמת. מה שהצדיק מחדש בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר בשמו. דברי צדיקים חכמים חביבים מדברי תורה ומדברי נביאים, וצריך לשמוע ולציית אותם אף על פי שאין מראין לך שום מופת. מותר לצדיק לשמש עם מישהו שונה הלכות, כשהוא מלמדו איזה דבר חדש. מי שהיה מקורב לצדיק אחר, ואחר כך מקרב את עצמו לצדיק אחר, התורה ששמעה מהצדיק הראשון, מטרידין אותו. יכול להיות שיהיה לאדם צדיק גדול אף על פי שלא למד רבה. כשהצדיק אומר תורה לעם, מותר לו לחבב תורתו בעיניהם קודם שיאמר. אדם מבין יותר כשרואה פני המדבר. ללמד לאחרים עדיף ממעשה. מתחילה הקדוש ברוך הוא מגלה הסוד בתורה להצדיק, ואחר כך אומר הקדוש ברוך הוא התורה בשביל הצדיק. מה שהצדיקים נושאים ממקום למקום בשביל ממון, כי דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. הצדיק, הוא מלמד את הקדוש ברוך הוא בתורתו איך להתנהג עמנו. על ידי שמיעת תורה מפי הצדיק מקבלים חיות. על ידי מחלוקת על הצדיק שוכחים את התורה. כשהצדיק עובד את השם מטבח ואינו משגיח על המון עם ללמד אותם, על זה נופל ממדרגתו. על לימוד תורה נעשה ריחוק בין הרשעים למקורבים. השיכור אין מגלין לא רוזין דאורייתא. על ידי שכרות הוא שוכח באזהרות משה רבנו כי משה מלובש ברמח איבריו של אדם ובכל עבר ועבר מזהיר את האדם במצוות התלויות בו, בשביל זה נקרא מחוקק גימטרי הרמח. לימוד מסכת שבועות מסוגל לירידת הגשם. חמישה עשר שיר עמלות שבתהילים מסוגלים לבטל השינה. כשתלמוד את בנו הרשע דרך טוב על ידי זה תוכל לבטל גזרות. לימוד התורה היא מכפרת. מי שאינו יכול לבטל את העץ שערה, על ידי זה המשכת, המשכת אותו לבית המדרש ידע שעדיין ברשעתו קיים. תורה השלמה. המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב תמידין. מי שאין לו אמונה, בידוע שמזלזל בדברי תורה. על ידי חנוכה ונר שבת, אב לבנים תלמידי חכמים. דרך עם רבנן, אבי לבנין רבנן, דמוקי רבנן, אבי לחתנותא רבנן. על ידי הדסים בשבת זוכה לבנים תלמידי חכמים. על ידי החיתון עם תלמיד חכם, על ידי זה נתמנים דיינים כשרים. על ידי דיינים כשרים התורה החביבה בעולם. <coughs> על ידי פתיחת ספר תורה נמתק הדין ונתיישב על מקומו. על ידי כבוד התורה זוכה להתנשאות. לפי החידוש האדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הערה מקדושת ארץ ישראל. על ידי חידושין דאורייתא נתגלה שגרחת השם נדבך יותר לבני אדם. כשאחד מבני ישראל נתפס בתפיסה על ידי זה לפי בחינתו, נסתמו מענות החוכמה מחכמי הדור, ולהפך כשיוצא מהתפיסה. על חידושין דאורייתא נתווסף גרים. כשאדם רוצה להשיג איזו השגה בתורה, אזי נתעורר אליו קטרוג גדול, ואז הוא בסכנה גדולה, וצריך להתלבש את עצמו בקלסתר פנים של אברהם, ואז ניצול מהקטרוג. חידושין דאורייתא והצדקה, כל אחד מעורר את חברו. לפי החידושין דאורייתא, כן נתחדש חידושין במעשה בראשית. לאו כל החידושין שאדם מחדש בתורה מותר לו לכתוב, כי יש שלא ניתן לכתוב, אף על פי שניתנו לדרוש, ומי שיודע איזה לכתוב ואיזה הוא לא, הוא יודע ומכיר יהודי אחד בין אלף אלפים מן האומות. על ידי החידושין זוכה לטלית נאה. הצדיק מתייגע אל איזו חפץ או על איזו דבר תורה להשיגה, ואחר כך בא זה הדבר לאדם פחות בלי יגיעה ועמל, וכל זה כי כבר הפתח פתוח. כשמגלה איזה טעם מטעמי התורה, על ידי זרוח הבריות נוחה הימנו. קטני המנה קשה להם להשיג חידושין דאורייתא. חיבוק הספר תורה מסוגל לכבוד. מי שמציל ספר תורה משום דבר מאבד אותו, זוכה לכבוד. על ידי כבוד שמכבדים את התורה, האדם ניצול משונאיו. על ידי כיבוד התורה אדם ניצול משונאיו. התגלות התורה היא על ידי השלום. לכתוב ספר תורה מסוגל לפרנסה. המקיים ספר תורה של אביו בביתו זוכה לאושר. כל השומר הברית זוכה להבין השבעים לשון הגנוזים בתורה. על ידי הנגינה אדם ניכר אם קיבל עליו עול תורה. מי שאין מסתכל על נשים זוכה שזרעו יחברו פירושים על התורה. אל תשאל עצה אלא ממי שיודע סטרי תורה. מי ששומע התורה מהצדיק כאילו הוא אמר תורה. כשיש ראשה בבית, אזי נסתלק מהצדיק מעיין התורה. צדיק יכול להגביה תורה של צדיק אחר. הצדיק יכול להתענג, ואין הוא ירא מעט סערה, כי תורתו מגנה עליו. הידי שמחה בשמחת תורה, זוכה לעבוד את השם מטבח באהבה. בשאלת צרכיו, אל ירים ראשו לשאול שאלה גדולה, אבל בתורה ויראת שמים ישאל כל תאוותו. תורה ומעשים טובים ותפילה ודרך ארץ צריכים חיזוק. לשון הרע מספר לשון הרע הקדוש ברוך הוא אומר לשר של גיהנום אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה. תקנתו יעסוק בתורה וישפיל דעתו. גם על ידי זה לא יבוא לידי לשון הרע. על ידי לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד שלוש עבירות מילתא דמיתא מר באפי או באפי תלתא, לט בה משום לישנבישא. אי לישנבישא אף על גב דלקיבול אלה מבאי, למי חש מבאי. מי שדובר רע על ישראל, לסוף שיחלה על פיו. כשאין אהבה בין ישראל, נעשים הולכי רכיל, ועל הולכי רכיל נעשים לצים. בני אדם שאוהבים זה את זה, מותר לומר זה לזה מאיזה דבר ששמע מאיזה אדם. גם חברו מותר לקבל דבריו, ואין בו משום לישנבישה. על ידי לשון הרע אין לאדם חשק ללמוד, גם מבזה את הצדיק. מלשון הרע ניצול על ידי אמת. כששומר את עצמו מלשון הרע, על ידי זה לא יחרוש רע על חברו. מי שאין מקבל לשון הרע על צדיק, על ידי זה יזכה להימנות עם הצדיקים. גסות מביא את האדם לדבר בגנות בני אדם. לשון הרע אין אומרו עד שכופר בעיקר וחוטא בשמים ובארץ. מותר <מתאל> לומר לשון הרע על בעל מחלוקת. מוציא שמר על חברו אין לו מחילה עולמית. על ידי לשון הרע אין מקבל פני השכינה. מספר בלשון הרע והמקבלו ראוי להשליכו לכלבים. <תיקון, תיקון ללשון הרע אמירת הקטורת על ידי לשון הרע, נגעים באים עליו, הוא מגדיל עוונות עד לשמיים, וראוי לסוכלו כבאבן. ידי... חלק שני, על ידי לשון הרע, נתפס בתפיסה. השלמה, כשאין אהבה בין בני אדם, על ידי זה הם הולכי רכיל, ועל ידי רכילות באים לליצנות, ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר. הדרכים מביאים את האדם ללשון הרע, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ואלו עבירות מפסידים את הפרנסה. שפיכות דמים ולשון הרע הם באים על מי שרגיל בנדרים אבל נתבטלים על ידי המנהיג שבעיר המסדר הגביות והמיסים על כל אחד לאחד לפי ערכו שיוכל לסבול. מי שאין לו חשקות ללמוד אל אה ידבר על שום אדם שום דבר רע. כשדוברים על האדם יש כוח בעץ הרע להגביר את עצמו על זה האדם שדוברים עליו וצריך לבקש רחמים על זה. על ידי לשון הרע נופלים במלחמה מי שאין אומר לשון הרע הוא מנצח. הידי שדוברים על הצדיק, הידי זה נתגבר הפילוסופיה בעולם וכן להפך. אין הגשמים נעצרים אלא על מספרי לשון הרע. מי שכלב נשך אותו בידו על שקיבל לשון הרע או שסיפר לשון הרע. יש רשע שהוא בוש לכפור בצדיק עצמו ומדבר רעות על אלו שהם תחת הצדיק. מותר להתפלל על בעל לשון הרע שימות ושישתכח תורתו ושלא יהיה לו חלק לעולם הבא, ושלא יהיה לו בנים חכמים. ליצנות על ידי ליצנות יהיה לו נשים גם נכשל בניאוף, גם אשתו מושלת בו. על ידי ליצנות הולך ונופל. גם בא למידת שקר ונע ונע עד למקום. על ידי חנופה בא ליצנות. על ידי ליצנות באים יסורים. על לצנות, אין לו חוכמה. הליצנות היא מתעבת את האדם על הקדוש ברוך הוא ועל הבריות. על ידי הליצנות בא שרפה. הלועג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת. כל ליצנות תעשירה חוץ מליצנות עד עבודה זרה. קשה ליצנות שתחילתו ייסורין וסופו כליה. המתלוצץ, מזונותיו מתמעטים, מנופל בגיהנום ומביא כליה לעולם. השלמה מי ששומר את עצמו משחוק של עיתול בידוע שהוא איש אמת. על ידי רכילות באים לליצנות, ועל ידי ליצנות הם דוברי שקר. כשאחד מבזה אותך או שוחק ממך, בידוע שאתה ביישת את אבותיו. אפילו בהוללות וסכלות יש חכמה. כשאין אהבה בין ישראל, נעשים הולכי רכיל, ועל ידי הולכי רכיל נעשים ליצים. על שמבטלים זמר של שחוק, בא זול. על ידי ניוף, באים לגלות, לגלות תחת יד השרים ליצים, ונעשה בעל חוב. המלגלג על דברי חכמים הוא נענה שמיטה. מי שאינו מאמין בדברי הצדיקים ראוי לעונש, כל שכן מלגלג. הליצנות אינו מניח את האדם ללך לצדיקים. על ידי הליצנות באה לטומאת קרי. קרי בא מקלות ראש. מי שהוא רגיל בשחוק, בידוע שהוא רחוק מגדולת השם מטבח. לשמור אדם את פיו מלומר אעשה העבירה הזאת אפילו בדרך ליצנות, כי הדיבור מכריח אותו למעשה. מריבה אין תקומה במלחמה על ידי העברת השבועה. מי שרודף את חברו הקדוש ברוך הוא מביא עליו רעה כדי שישכח את חברו מרדוף אותו. על ידי קריאת ההלל יושיע לך הקדוש ברוך הוא מאויביך. על ידי כבוד התורה אדם ניצול משונאיו. קודם המלחמה צריך תפילה על השם מטבח. כל פעם שאדם נופל באמונתו הוא ממשיך עליו מתנגד גדול ועשיר. כשאדם מתפלל על אסוניו יתפלל בבוקר. הסתכלות בכל פעם על השמיים, זהו מבטא על שנאת האויבים. כששוכח את העניים, אין מנצח. עני שהרשע רודף אותו, תדע שהוא בעל גאווה. מי נצחן, הקדוש ברוך הוא שוכח אותו ומסתיר פניו ממנו. כשאדם מצר, אויביו נתרוממים. מי שהוא נצחן, בא לידי שכחה. מריבה באה לאדם, כשבא לאדם איזו מצווה, והוא משלחה ואינו מקיימה. מי שעושה מריבה עם הצדיקים, בידוע שמחשבותיו רעים. לפעמים המקום גורם מריבה לאדם. מי שיש לו שונאים, יכניע את עצמו על ידי זה, יצילהו הקדוש ברוך הוא משונאיו. כשיש לאדם שונאים והוא מחפש בכל מיני חיפוש למצוא להם אהבה, על ידי זה יהיו כאפס וכעין. כשאין לאדם אויבים ואין אוכל שבח לנקום בהם, כשיש לאדם אויבים ואין אוכל שבח לנקום בהם, אלא הוא דבוק בשמחת השם יתבהח, על ידי זה הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח לנקום מהם. הנואפים, לרוב הם בעלי מריבה לצדיקים. כשיש הכנעה, על ידי זה אין מורא במלחמה כאילו יושב במצור. מי שהוא נצחן בא עליו חולאים לעין מרפא. שניים שמריבים והולכים לדון לפני השר של עכו"ם, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מביא עליהם מכה שאין לה רפואה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מחזק לב הרשעים כנגד הצדיקים במריבה כדי שיהיה להם הפלה. מי שנותן כבוד לזקן הוא ניצון ממלחמה. מי שמגיד ריבו לפני הקדוש ברוך הוא רואה נקמתו בשונאיו. על ידי המחלוקת בה דלות. מי שחולק עם שכניו לסוף שיהיה לעג לאיביו. מי ששומע חרפתו ושותק נקרא חסיד והקדוש ברוך הוא שומר את נפשו. התפילה בהתלהבות עד שההתלהבות באה לו בפנים על ידי זה נופלים ונתלהטים שנאיו. מי שהוא טוב וישר מנעוריו, על ידי זה כשיש לו איזה מחלוקת, התנדבו ליבם של הרבה בני אדם והתחברו אליו לעזור לו. מי שמסית ומונע את חברו מדרך הטוב, אינו יכול לקום נגד אויביו בשעת מריבה ומלחמה. הידי ידי וידוי, התבטל מעליך מחשבות צונאיך. הבעל מחלוקת בידוע שהוא אוהב פאשה. מי שהוא עצור במילין, לא יאכל אותו שום אדם. כשמתנגדים, חולקים על חסידים ורוצים לבטל אותם מלאכת שמים, על ידי זה נופלים ונבזים בעיני עצמם. לניצחון תאמר קפיטל על השמינית. מי שמבקר את החולה הקדוש ברוך הוא אינו מוסר אותו ביד שונאיו. מי שיש לו יאמר כל היום תפילות ובקשות, ועל יפסוק פי מתפילות ובקשות, כי על ידי זה יושיע לו הקדוש ברוך הוא ואוהביו יבושו. מי נרדף יזכה לבנים ובני בנים. מי שיש לו שונאים יבקש רבים שיבקשו עליו רחמים ויהיה לו שלום מן השונאים. כשיש לך שונאים למטה בידוע שיש לך שונאים למעלה. על ידי לימוד השונאים ישובו אחור. על ידי ביטחון לא יאכלו הסונים להרע לך. על ידי הכנעה יפלו השונאים במצודה שהכינו לך. מי שמתפלל כל היום על ידי זה באה בושה על אויביו. מי שאירע לשונאו של צדיק על ידי זה יזכה לנצח תמיד. כשבני אדם דוברים עליך רעה דוברים עליך, תלמוד בכל לילה אגדה. שני צדיקים אינם יכולים לדור בעיר אחת עד שיהיה להם אמת. על ידי ביטחון אויביו לא ישמחו בצרתו. מי שאין לבייש פני חברו, לא ישמחו איביו עליו. מי שיש לו הרבה שונאים, בידוע שהשנאה שלא כדין, כי אי אפשר שייצאו כולם מידי חובתו כנגדו. כשיש לאדם שונאים, ואחר כך קם עליו איש אחד מרעיו ואנשיו גם הוא לחלוק עליו, הוא סימן שהבעלי מחלוקת שלו יהיו נכשלים ונופלים. מי שיש לו אמונה אינו יראה מאויבים. על ידי תפילה בשבעה, אויביו אינם שמחים עליו. מי שיש לו שונאים ואינו יודע אם יפול בידם עם לאו, יסתכל אם נופל ממדרגת עבודת השם נדבך, בידוע שיהיה נמסר בידם. למחלוקת תלמוד מסכת סוכה. מחלוקת באה על ידי חבורת רשעים. על ידי עצבות גם האויבים יחלקו עליך. אין מריבה המצויה בביתו אלא עד שתכלה תבואה מביתו. לפעמים, כשהרבה צדיקים חולקים על צדיק אחד, גם הקדוש ברוך הוא מסכים עמהם, אף שהאמת היא הצדיק האחד, והצדיקים ממשיכים את רצון הקדוש ברוך הוא עמהם. הקורא לחברו רשע רשאי לרד לתוך אומנותו ולמעט מזונותיו עד שליש. אם אין לאדם חברים ואוהבים, נוח לו לא שימות. כל הדברים נבראים בבחינת זכר ונקבה. אפילו מלאכים, יש מלך מבחינת זכר ויש מלך מבחינת נקבה, והקדוש ברוך הוא מרחיקן זה מזה כדי שלא יחריבו את העולם. בעל מריבה אף על פי שהוא למדן, אל תכבד אותו. במקום מריבה, שם השטן. מי שמקיים קריאת שמע שכרית וערבית אינו נמסר ביד צונב. הילדי תורה וגמילות חסדים, אויביו נופלים לפניו. על ידי רדיפה, הנרדף נכשר לקרובן לפני אלוקים. לעולם תצדד להציל את הנרדפים. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את פיו בשעת מריבה. מי ששוכח דבר אחד מתלמודו, על ידי זה קמים עליו בעלי מחלוקת. על ידי מחלוקת שחולקים על הצדיק נטעורים מלחמות. כשדוברים על האדם, אזי יש כוח בעת סערה להגביר את עצמו על זה האדם שדוברים עליו, וצריך לבקש רחמים על זה. מי שקשה לקבל פיוס, ומעלמא דנוקבה. למריבה, השכם והערב לבית המדרש, ולמד תורה, או כשאי אפשר לדון אותם, תתפלל עליהם, הקדוש ברוך הוא יפילם, ואל תמסור אותם לשר. כל שיש לו קנאה על חברו ודומם, הקדוש ברוך הוא עושה לו דין. אל תריב עם אדם שהוא תקיף ממך, אף על פי שהוא מכף אותך לדבר בלתי הגון. אבל אם יש לו אימת שער, תלך עמו אל השער, ות... ואל תעשה הדבר הבלתי הגון. העדי לשון הרע נופלים במלחמה. מי שאין אומר לשון הרע, הוא מנצח. שנה הוא פירש, על ידי זויביו רודפים אותו. כשאשתו של אדם שופעת דם בלא את נידתה, בידוע שאיזה שנאה נתעורר עליו. כשהצדיק יש לו מחלוקת עם אחד, ויכול להציל את עצמו עם ממון, יציל את עצמו והל ישתמש בצדקתו. בכל מעלה מחלוקת מתגלגלים שם ניצוצות, ניצוצים מנשמת דתן ואבירם. המחלוקת שיש בין שני צדיקים לטובת ישראל, תדע שגם למעלה יש שני מלאכים שגם הם חולקים גם כן, ואין להם מכריע אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. מי ששומע חרפתו ושותק, על ידי זה נתבטל ממנו רבות רעות שהיו ראויים לבוא עליו. דעתו של הקדוש ברוך הוא נוטה תמיד אחר הרוב, אבל אם הרוב הם רשעים, אין דעתו נוטה אחריהם. הן מלמדים זכות על המסית. כשיש מחלוקת משני אנשים, ולכל אחד יש לו אנשים המצדדים לו, כשגוזרים מיתה למעלה חס ושלום על אחד מאנשי המחלוקת, מתחילים מן הקטן שבהם, ולא מן האיש שהוא עיקר במחלוקת. לפעמים נגזר על האדם שיכלה זרעו, כשנמסר ביד צונאו, על ידי זה נתבטא לגזרה של כליית זרו. מי שמרחיק את האדם מעבודת השם ידבך, על ידי זה יבוא ממנו זרע שיצערו לזרעו של המרחיק. מי שיש בידו למחות ברשעים ולא מיכה, כאילו הוא עושה הרע. המחזיק במחלוקת עובר בלב וראוי להצטרע. <coughs> החולק על מלכות בית דוד ראוי להקישון החש. על ידי עסק התורה יכול לעמוד בקשרי המלחמה. צריך להתחזק נגד הסונים ולהעריך עמהם מלחמה בתחבולה, והקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו. במחלוקת, סגולה לומר ויקרא עשה אל השם וכולי עד אנוש. מי שאין ביטחונו באלוקיו, על ידי זה באים מלחמות ומריבות. על ידי לימוד תורה נופל פחד על האומות שלא יילחמו עם ישראל. למחלוקת תאמר, ויאמר השם אלוקי אבותינו עד כי עליך איננו וכולי, מה שאמר יהושפט. בשעת מלחמה צריך להכין כלי מלחמה כנהוג, והקדוש ברוך הוא יעשה מה שברצונו, ואין לסמוך על הנס. הקובע מקום בתפילתו, אויביו נופלים תחתיו. אין להתפלל על שום אדם שימות אפילו על מין, כי יותר טוב להרוג אותם בידי אדם ולא בידי שמיים. אל תתגרה ברשע, כל שכן ברשע שהשעה משחקת לו. מותר שלא להודות על האמת ולחלוק עליו, כדדלה ליטקול עלמא בתרא. בעוון שנאת חינם מריבה רבה בתוך ביתו. חרב וביזה רבה בא בעוון עינוי הדין ועיוות וקלקול הדין וביטול תורה. אישה נידה דה פסקא בן תרא, אם סוף נידה היא עושה מריבה ביניהם. הנרדף שמפעס את הרודף, על ידי זה מתעורר דין על הרודף. המפרנס את שונאיו, על ידי זה נידון השונא בדין שרפה. חלק שני, על ידי שדוברים על הצדיק, על ידי זה נתגבר הפילוסופיה בעולם, וכן להפך. יש פורסמים שעיקר הפרסום שלהם נעשה על ידי המחלוקת. על ידי המחלוקת נופל לתאוות ניאוף. מי שקמים עליו רבים וחולקים עליו על והוא עומד כנגדם וטוען כנגדם דברים הנתקבלים, על ידי זה זוכה לבנים רבים והעולם נתמלא מזרעו. מי שנותן עיני שכלו תמיד לחקור את ראשי הדור ומעיין בהם בעין הבישה, על ידי זה נופל לרעב של העתיד, היינו לא רב ללחם. וזה רעב עין בתוך רב. על צדקה בסיבה קלה הוא מכניע את אויביו, והקדוש הוא מצילו מסיבות גדולות של אויביו. על ידי ברכת המזון נתוודה השם מטבח בעולם, גם על ידי ברכת המזון נתיישב המלכות מן המריבות והמלחמות. מי שלימודו בתורה במוחים זכים, שאכילתו כל כך בקדושה שניזון ממזון שהמלכים ניזונים ממנו, על ידי זה שונאיו נידונים בחנק, סימן לדבר ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ובבוקר הייתה שכבת הטל, ויהי באשמורת הבוקר. פירוש מאורנת על זה תמצא באכילה ב"ה עמוד ל"א. הצער והקינטור שיש על החכם על ידי זה בא לידי שכחה. על ידי המריבה גורמים שהתלמידים הקטנים נתפרסמים קודם זמנם, וזהו בחינת הפלת נפלים שהוולד יוצא לאוויר העולם קודם זמנו, ועל ידי זה גורם עניות ולפעמים גורם מיתות חס ושלום. לפעמים אין שלום בית לאדם וכל בני ביתו בקטטה בידוע שיש עדים בבית הגורמים כל זה, ועל זה באים מסורים על אנשי ביתו. לפעמים מקומו של אדם גורם לו מריבות, כמו שאין שואלים בשלום חברו במקום התינופת. על ידי הצער והעצבות בא מריבה בעולם, ועל ידי השמחה בא שלום בעולם. התגלות התורה היא על ידי השלום. המשא ומתן הוא המלאכה שאדם מייגע בו ביום תעניתו, זה הדבר מציל אותו משונאים ומרוסחים. מי שיש לו שונאים, קשה לו לכוון דעתי בתפילה. מי שעושה פירוד בין איש לאשתו, היינו שהולך לאיש ומייפה את האישה בפני הבעל, והולך אל האישה ומגנה את בעלה בעיניה עד שנעשה פירוד ביניהם, על ידי זה נעשה טרוד במזונותיו. כשהקדוש ברוך רואה את הצדיק שיש כוח לקרב בני אדם לעבודתו, אזי מעמיד עליו שונאים כדי שאוכל לקרב בני אדם. כי הצדיק שאין לו שונאים, אין יכול לקרב. כמו בעת ביאת המשיח, ישבו בשלווה, ואז אין מקבלים גרים. על ידי הורי עבודה זרה, סונים באים ונתרוממים על אדם. מי ששונאיו נתרוממים, הוא נופל לתאוות אכילה. כשאדם מרגיש חיכוך בגופו, ידע שיש לו שונאים, ולפעמים שעל ידי מכות וחבורות שיעשה בגופו, על ידי זה ניצול משונאים, כי זה נתחלף בזה. יש שני צדיקים שאחד דיבוריו הם בחרישה והשני דבריו בקצירה או אחד דבריו הקמת הברית לזיווג והשני דבריו הם ממשיכים את הזרע ומהווים את הבלד בבטן עמו ומגדלים אותו וכן כשיש מחלוקת בין שני צדיקים האלו אל יתערב זר בתוך דיבורם שמדברים זה על זה כדי שלא יקלקל את המכוון מי שיש לו שונאים יזיר מן היין ועל ידי זה נעשה ראש להם סגולה להינצל משונאים אין שונאים של מחלוקת, אין שונאים שבדרך, שמתיירא מהם לומר כל הטעמים שבתורה, דהיינו פשטה, מונח, זרקה וכו'. השלמה השיר מכחש, אין לדעת סובלו. מי ששומר את עצמו משקר, הוא מנצח תמיד. על ידי שקר בא לידי גילוי עריות שפיכות דמים, ומכשיל את הכשרים בגילוי עריות השפיכות דמים. על ידי שנאה בא באלות, ועל ידי שנאה בא שרפה. כשיש לאדם מתנגדים, לומדים ועשירים גדולים, דע שזה נעשה מחמת שנפל כמה פעמים מאמונה. כשנמסר אדם ביד שונאו, אב כמו שיקול בנים. קשה תרבות רע בביתו, בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. המחלוקת זה סימן רע לבנים, ושלום זה סימן טוב לבנים. כבני אדם מחרפין אותך, תתענה ותבכה. כשאדם מחרף ומבייש אותך, והוא אינו אויב לך, תישא ותסבול את הבושה, כי זה מן השמיים. בוודאי שיחרף אותך, ובזה הביזיון, תהיה נסתר ונחבא מן השטן, שהוא שונא אותך והוא מגדיל את עצמו תמיד עליך, ומקטרג עליך, ועל ידי זאת הבושה שתסבול ממי שאין אויב לך, על ידי זה לא יגדיל עליך שונא השטן. מי שנוהג רבנות בעל כורחם בגאווה, הקדוש ברוך הוא מעורר עליו שונאים. דל גאה אין הדעת סובלו. על ידי המחלוקת אין הדעת מיושבת. הדרכים מביאים את האדם ללשון הרע, עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים, ואלו עבירות מפסידים את הפרנסה. כשיש פלוגתא למעלה באיזה דבר, הם סומכים את עצמם על הצדיק שבעולם הזה. על ידי המחלוקת באים מאורי עבודה זרה. גם בית שיש בו מחלוקת יהיה בית עבודה זרה. שפיכות דמים ולשון הרע הם באים על מי שרגיל בנדרים, אבל נתבטלין על ידי המנהיג שבעיר, המסדר הגוויות והמיסים על כל אחד ואחד לפי ירכו שיוכל לסבול. כשרוצין לנשא איזה צדיק ולפרסם אותו, הזה הקדוש ברוך הוא שולח מחלוקת בין הרשעים. על ידי זיוף הוא מתחבר עם המתנגדים. כשמגלה איזה הוא טעם מטעמי התורה, על ידי זה רוח הבריות נוחה ממנו. כשאתה נרדף תזכה לכבוד בעולם הזה. מי ששומר את עצמו מכעס, שונאיו אינם שולטים עליו. אדם שאין מתלונן על הבריות יהיה יקר בעיני הבריות. מותר לומר לשון הרע על בעלי מחלוקת. העומד בניסיון של ניאוף יזכה לאושר גדול בין השונאים שלו. לפעמים כשאין להצדיק מזל על פרנסה, אז מקימים עליו איזה מתנגדים ועל ידי זה נותנים לו פרנסתם הראוי להם. מי שלהוט אחר עבודת אדמה, בא לידי אחד משלושה, או לידי שפיכות דמים, או לידי צרעת, או לידי שכרות. מי שאומר מסירות על חברו, שונאים קמים עליו, ורואה בעצמו מה שרצה לראות בחברו, ומשפחת הנרדף לוקחים גדולתו. הבעל אשת איש, סוף שבא לידי שפיכות דמים. על מחלוקת, בא לידי פגם הברית. מי שהוא שומר הברית, מותר לו לשמוח כשרואה מפה לצוניו. על ידי זנות בר יציחה. על ידי ענווה נתבטל המחלוקת והאיסורים. כשרואים שהעולם עזים פניהם כנגד תלמיד חכם, ידעו שבוודאי מלחמות גדולות יתעוררו על מדינה הזאת. אין לך צדיק שאין עליו מחקרים ומחלוקת. על ידי מחלוקת על הצדיק, שוכחין את התורה. עיר שהיא צייתת הצדיק, אין מלחמה נשמעת בה ואין נאומה ואין שמועה רעה. ההתנגדות על הצדיקים באה מהתנגדות שבין הצדיקים בעצמם. מי שמקרב את עצמו לצדיק וקרבתו אינו בתמימות, על ידי זה נתהפך אחר כך לרודף. על ידי דורון שמביאים לצדיקים, מכניעין את השונאים. מי שנותן עצה לצדיק בעת התנגדות מעשי ידיו קיימים ואין מבטל אותם. על ידי ישיבה אצל שולחן הצדיק נתבטל המלחמה. מי שהוא זייפן, לסוף שיתחבר עם המתנגדים שחולקים על הצדיק. מי שחולק על הצדיק בפניו, בידוע שאין בו יראת שמיים. לפעמים המחלוקת על הצדיק, היא הוכחה גדולה שהוא צדיק. על קנאה, בה שפיכות דמים. בשביל איבה, מראים נזק קרבות לרשעים. מי שמרחם על עניים, מנצח תמיד. עיר שיש בה שוחד, חלות באים עליה. כשהשרים שלמה על המתגרים, תכף אי תיגרא נתעבה בין האומות ובין החכמים. מי שמחזיר את העם בתשובה, בזכותו אין פחד ומחלוקת בעולם. פרנסה והשונאים הם המונעים לאדם מהגיע אל השלמות והתכלית. אל תתפלל בבית שבנה בעל מחלוקת. תפילת שליח ציבור, יש בה בחינת מלחמה.